«Валюшо, мусиш поїхати з Віктором на цвинтар, домовитись про місце». «Я телефонував, домовився, але треба під'їхати. Гроші маєш?» Валя зраділа. «Гроші? Гроші можуть чимось допомогти?» «Звичайно, вона має. Звичайно, вона заплатить. Заплатить стільки, скільки треба, щоб Маркіян, дорогий, милий, добрий, теплий, по-домашньому затишний Марчик, знову розмовляв із нею так само, як завжди». «Це коштує дорого». Валя не спитала навіть скільки. Знала, у неї вистачить. І готова була викласти геть усе, зняти і продати навіть свою нову й красиву дублянку з кутряним коміром, костюм, останню блузку, черевики перстень з діамантом, аби Марк знову звернувся до неї так. «Валюшо, ти куди? Знову за своє? Сідай до мене», – коротко скомандував Віктор. «Так, наче нічого не сталося». Наче не валялися його шкарпетки в коридорі біля ліфта. Наче не було темних днів і чорних ночей. Наче вони лише учора розлучились, посварені, як завжди, і помирені, як завжди. Валя не сперечалась. Сіла на заднє сидіння Вікторової БМВ-хи. Їхнє завдання і кінцева точка маршруту не сприяли приємній розмові. Не знали, з чого почати. Так і не спромоглись на слово, аж поки не зупинились на невеличкому майданчику перед капличкою, де розташовувався офіс у того тихого, та часом не доведи Господи, щоб часто потрібного закладу, де людині відводиться її остаточне місце. Отут ви, панове, не гості, отут ви, господарі, і тут прагує вічність. Валентина зрозуміла, чому їх послали удвох. Віктор мав домовитись, власне, підтвердити домовленість. Вона повинна була заплатити. Копійки у касу, грубі гроші в руку, власне, це називається на лапу. Ці грубі гроші – частка її, Валентини, у збитках фірми. Це її плата за романове життя. Не пам'ятала, коли так радо розлучалася із грошима. Це була її плата ще й за новий прийом до гурту. Вона знову своя, якщо доручають фінансову справу. Це певна ознака, цілком певна. Упродовж нетривалої розмови з чоловіком, який попри свою причетність до розподілу місць у вічності виглядав цілком живим, ба навіть понад те жвавим у більшій мірі, ніж того вимагала фахова праця, Віктор кидав на Валентину погляди, мало зрозумілі чужому, Невтаємничному в їхні стосунки окові, глибоко зітхав. Жвавенький чоловічок думав, що згоря, і собі підтримував глибину вдоху і з надміру голосним видихом, аби долучитись до переживань ближнього. Втім, Валентина підозрювала, що листочки зеленої капусти, які, мабуть, подумки перелічує тимчасовий господар вічного притулку, надають цьому видихові зовсім нетрагічного звуку хоч би як він намагався зовні розділити із заможними відвідувачами їхні гори. Втім, глибина зітхань не змінює розміру гонорару. Віктор не мав схильності до надто глибоких виявів почуттів. Валентина підозрювала, що з почуттями у нього взагалі було того, а із зовнішніми проявами їх поготів. Опинившись за дверима малоприємної установи, з геть неприємним призначенням, вона зітхнула глибоко і з полегшенням. Легка хурделиця, що зранку мережила асфальт білими візерунками, не завершила справи, зупинилась посередині. Вулиць не перемело, де не десь сірілі плямі майже сухої дороги. Віктор зітхнув із не меншим полегшенням. Одну справу зроблено. Одно і найменш неприємно з усіх, яких ще доведеться виконати. Далі у нього за програмою – морг. Обгоріле тіло, яке потрібно привести, бодай, до якогось пристойного вигляду, щоб покласти у труну. Йому доводилось на війні бачити мерців після пожежі. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Звичайно, він нічого не робитиме сам. Є спеціалісти. Зате людям платять гроші. Проте подивитись доведеться. Не доглянеш, запхають до труни чужого покійника. Як там менти розберуть, де хто? Як це у них називається? Ідентифікація? Добре, що в Зіни є список.